усміхнувся Гетьман. «Або ще Іван Заячий губа, батько. Я з тих полоняників, що прибились до тебе в кам'яному затоні». «Пам'ятаю, пам'ятаю», кивнув Хмельницький. «Ми, росіяни, батько, твоєму війську почуваємось, як у рідному селі. Прийняли нас, як братів. За це низький у тобі, батько». Заяча губа схилив голову перед Хмельницьким. «І всьому славному товариству!» Повернувшись обличчям до повстанців, він знову схилив голову. «І тобі спасибі!» — гукнув Степан Гуць. «Панів непогано б'єте!» — додав Грицько Шпак. «Я...» «Певен, батько, – продовжував зайча губа, – що в Росії уже знають про наші звитяги, але, мабуть, не всі, та очевидно, і не всю правду, бо ж вона в панів одна, а мужиків друга. Так ми отце порадились між собою, та й просимо тебе, поки військо буде перепочивати, дозволь нам додому з'їздити». По дорозі ми побуваємо не в одному селі і місті, не одному мужику і міщанину розкажемо про ваш похід за волею. Вір, батько, що повернемось назад не самі, а приведемо кілька сотень мужиків. Колись, як Болотников проти боя рішов, то кажуть старі люди і наші мужики, і ваші мужики та козаки діли спільно. Чому ж нам зараз стояти осторонь, думаю, що після наших розказів не одне село вирядить до вас валки з усякою живністю? Дозволяю, козаче, промовив гетьман, їдьте і розповідайте. Щасливої вам дороги і скорого повернення. Спасибі батько. Щоки гетьмана порожевіли. Очі просвітліли. Він підніс булаву. «Панове товариство, Ваш рішенець я перекажу в Москву І порубіжним російським воєводам про це напишу, Відряджу посольство і до Варшави, А вас усіх прошу не зазнаватися. Війна з панами тільки розпочалася, не забувайте, вона може бути довгою і тяжкою. Ми маємо бути готовими до неї. Тисячі шабель, списів, кіс сяйнули над головами повстанців. Ми давно готові, батько. Частина третя. Розділ перший. Зрадник українського народу Адам Кисіль, що носив титул братславського воєводи, про перші перемоги повстанців скрушно писав. «Декілька тисяч козаків, о нещасна година, знищила наше військо і гетьманів. Що ж думати, як буде сто тисяч і вдвоє стільки?» Це вже справа не з тою Руссю, що тільки з луками і рогатними до бою ставала, але з могутнім вогненним військом, якого силу мусимо міряти так, що проти однієї голови кожного з нас стане тисяча мужицьких голів з рушницями. А селяни підіймалися всюди, по всій Україні. Звістка про перемоги, здобуті повстанцями, – під жовтими водами і корсунем, котилася від села до села швидше від весняних вітрів, поривала до борні жителів найглухіших сіл, Настали дні великого страху для панів. Селяни зводили порахунки зі своїми одвічними гнобителями, забираючи їхнє майно, виганяючи їх із маєтків або і знищуючи і пани, не чекаючи розправи, кидали свої гнізда і виїжджали до Польщі. Один із польських хроністів, Йоахим Єрлич, писав, як тільки шляхта київські обивателі дізналися про погром гетьманів і коронного війська, зараз, тієї ж години, почали укладатися на вози жінками і дітьми, Залишаючи господарство і все, хто що міг, ледве з душами своїми, покинувши свої оборонні замочки по містечках і селах та укріплені двори, запалали панські садиби не лише на Правобережжі і в Галичині, а й на Лівобережній Україні. Дарма, що тут лише князь Ярема Вишневецький мав шести тисяч на військо. Дізнавшись про погром шляхетського війська під жовтими водами і загибель сина коронного гетьмана Стефана, Єрема залишив Лубни і вирушив на допомогу Потоцькому. Та коли він досяг Переяслава, надійшла звістка про нову перемогу повстанців: Корсунську битву, загибель шляхетської армії і полонення обох гетьманів коронного Миколи Потоцького і польного Мартина Калиновського. Наймені жовніри почали тікати від князя і приставати до повстанців. Тоді Вишневецький повернув назад, до Лубнів. Але пробитися до свого осідку було не так легко. Вишневеччину охопило полум'я селянських повстань. Народними латажками були козаки, розіслані Хмельницьким з-під Корсуня. На лівобережжі у цей час об'явився й Максим Кривоніс. — Горить вишневеччина, Максиме!